I catch Ciao a tutte e benvenute nello spazio Tito da femministe e lesbiche del martedì Come sempre siamo Samantha e Federica e questa è quando eravamo pelose, ovvero storia di donne senza peli sulla lingua. Quando eravamo pelose è un incontro di idee diverse e sentimenti comuni, di immagini e di colori di suoni e di parole o più semplicemente un insieme di storie raccontate da oltre da donne su altre donne senza peli sulla lingua musica Oggi vi vogliamo far ascoltare dei monologhi di donne nel cinema. a new girl in town Oh, scegliere non è stato di facile, o oh, perché oggi abbiamo appunto scelto di raccontarvi dei monologhi importanti presi da, dal, da film importanti e scegliere i monologhi non è stato facile però alla fine ci siamo riuscite io intanto mi scuso perché come potete sentire questa sera ho veramente poca voce però ci proviamo lo stesso Comunque, il primo monologo che abbiamo scelto è stato preso da The Hours, un film del 2002, è un film abbastanza noto, penso un po' tutti lo conoscate, basato su un romanzo appunto intitolato Le ore che tra l'altra è stato anche un premio Pulitzer e nel film il ruolo principale, il ruolo difficile di Virginia Woolf è interpretato da una splendida Nicole Kidman, tra l'altro premiata per questa interpretazione con l'Oscar alla migliore attrice. Ehm tra l'altro c'è solo lei in questo film, ma ci sono altre attrrici del calibro di Meryl Streep e Julia Murray, quindi pare che anche loro abbiano ottenuto dei validi riconoscimenti e che addirittura tutte e tre le interpreti sono state premiate con l'orso d'argento per la migliore attrice al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Eh, infatti è infatti un bellissimo film, loro sono tutte bravissimi, insomma. molto molto bello. Sì, comunque tornando a noi, ehm dopo aver lasciato una lettera al marito onar d'incui dice di non poter più combattere contro la depressione e ringraziandolo per tutta la felicità che le ha dato nel corso della loro vita, la scrittrice britannica Virginia Woolf decide di suicidarsi. Si suicida annegandosi nel fiume Ouse. A questo punto nel film la storia si divide in tre parti e quindi noi viviamo la storia di un del di una una vita una giornata nella vita di Virginia nel 1923, la storia di un giorno nella vita di Laura Brown, una casalinga infelice che aspetta un bambino nel 1951 e una terza storia. Sì, la storia di Clarissa Vogan, un editor lesbica che prepara una festa per il suo ex amante Richard che sta per morire perché è malato di EDS. Invece no, siamo noi. <ride> Piccolo problema in corso, solito problema tecnico che adesso cerchiamo di risolvere. Comunque, e insieme a questo monologo ne ne abbiamo scelti altri che comunque cercheremo di farvi ascoltare quanto prima. E intanto vi racconto un po' da quali film, oltre che in The Hours abbiamo deciso di andare a pescare questa sera e L'amore è il secondo film che abbiamo scelto e il secondo monologo che abbiamo deciso di farvi ascoltare, un film un po' vecchio, insomma, del 48, diretto da da Roberto Rossellini. Intanto per risolvere un attimo il nostro problema tecnico a voi mandiamo una canzone Just do please get right now over me he yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. he back production he got woos gambot he got on oh, no cyber he won, spy no crack he got fit down below his knee Hold you in his arms sure You can feel his disease come together Siamo, credo, riuscite a risolvere il nostro problema tecnico e quindi, come vi avevamo annunciato, vi facciamo ascoltare il monologo tratto dal film The Awards. Ma che succede? Hai pianto? Perché? Succede che mi sono guardato intorno in questa stanza e ho pensato, sto organizzando una festa. Tutto quello che voglio fare è organizzare una festa. E io... So Sto benissimo perché lo fa, lui lo fa apposta. Ah, stiamo parlando di Richard. Ma certo. L'ha fatto anche stamattina. Ha ha usato quel suo sguardo. Quale sguardo? Quello che dice la tua vita è frivola. Tu sei così frivola. Tutta presa dalla tua routine quotidiana, programmi, feste e dettagli. Ecco che significa. Ecco che mi dice quel suo sguardo. Mamma, è importante solo se pensi che sia vero. Allora. È vero? Dimmelo. Quando sto insieme a lui. Sì, io mi sento viva. E quando non sono insieme a lui. Sì, devo ammetterlo, tutto mi sembra così scacco Ma non mi succede quando sono con te, io mai con te. Intendevo il resto. E Sally? Tutto il resto. una serenità fittizia. E il motivo? Se tu mi chiedi quando sei stata più Mamma. felice, dimmi in quale momento sei stata più felice. Lo so, lo so, è stato tantissimi anni fa. Sì. Stai dicendo soltanto che una volta eri giovane. <ride> mi ricordo che una mattina Mi sono svegliata all'alba con dentro un grande senso di aspettativa. Hai presente, no, lo conosci? Mh? Mm? E, e e mi ricordo di aver pensato: ecco, questo deve essere il preludio della felicità. Questo è solo l'inizio e d'ora in poi crescerà sempre di più. <ride> non mi è sfiorato l'idea che non fosse il preludio era quella la felicità. Era quello, il momento. Era quello. E questo era The Howards. E eh sì, alle 22 e 24 siamo sempre Samantha e Federica dagli 87 e 9, e 9 di Radio Onda Rossa, se volete ascoltarci in streaming www.ondarossa.com .inradiondarossa.no punto... scusate avevo detto bene Stasera prima mondarossa.info sì questa sera questa giornata autunnale mi ha confuso scusate perché <ride> perché se esci con l'infradito <ride> quando piove un pochino puoi essere confusa nella vita i mesi si rinfrescano le idee e se invece volete telefonarci 06491750 noi stavamo facendo stiamo facendo questo piccolo percorso fra i monologhi femminili nel nel cinema scusate ci si ogni tanto non sono proprio dei monologhi perché qualcun altro ne interagisce però abbiamo provato comunque a prendere dei momenti importanti che ci piacevano e come dicevo prima del problema tecnico Federica il prossimo film che abbiamo scelto è un film um, diviso in due parti L'amore del 1948 di Roberto Rossellini e eh, il film è è interpretato da Anna Magnani che fa uno dei delle due parti, una voce umana, praticamente Questa è tutta ambientata in un chiuso della stanza ed è questo realmente un monologo perché la Magnani sta al telefono e parla con l'ex amante che l'ha lasciata per un'altra donna. Sì, tra l'altro, è eh, visto che eh, fisicamente i due che che si parlano sono effettivamente lontani l'uno dall'altro, dall proprio a livello di spazio, e l'unico tra l'unione è in realtà l'intensità interpretativa della stessa Magnani, come preso <ride> espressione, il suo volto che ci dispiace tanto non possiate vedere perché troppo i suoi so sguardi. L'unico limite della radio è questo, ma la cosa bellissima è che si possono ascoltare le inflessioni della voce, tutte le inflessioni della voce e sono tantissime, me lo posso assicurare. Ehm um, l'episodio è privo di una vera e propria trama in realtà, se vogliamo dirla così. Eh sì, è questa telefonata dove lei parla con il suo ex amante. Sì, e anche qui una grande interpretazione, anche qui un altro premio per la Magnani in strada d'argento come migliore attrice protagonista, ma noi ve la facciamo ascoltare. Pronto, sei tu? Pronto, sei tu? Io non sento niente. Non sento niente, pronto? Pronto? Ti sento molto lontano. Sì, ti sento malissimo, pronto? Ah. Pronto, dimmi. Sì. Come? No, no, io no. Sì. Sono rientrata in questo momento. Perché avevi chiamato tu? Ah. Ma no, sono stata fuori con Matt. Devo non essere lei. Le undici e mezza sono. Ma, scusa, non sei a casa te? E allora guarda l'orologio sul tuo camionetto, no? Le dieci. Le dieci. Vado avanti. Ma, mm, è strano, eh? E ieri sera? Ieri sera mi sono coricata subito, sì, prestissimo. Ma non potevo dormire, allora ho preso una pasticca. No, una sola, alle nove. Sai, avevo un gran mal di testa e allora avevo girato tutto il giorno con Marta. Poi ho ho fatto le sue valigie. C'ho molta forte. Mhm. Mm ho molto coraggio. Oggi Marta è venuta a prendermi. Ci si, torno adesso da casa sua. È stata molto cara. Molto, molto buona, è stata perfetta. Già, avevo questa impressione, ma non è vero che stai ragione tu come sempre. Come? Poi il vestito di Rasoni. Sì, ce l'ho ancora in dos. No, non ho fatto. Solo tre sigarette. Te lo giuro, è così caro se già tu pure non sei uscito sei rimasta a casa tutta la giornata quale processo ah già Pro. pronto pronto pronto pronto non sento più niente pronto pronto mi senti pronto sono qui Sono qui, sì Sì, l'ho fatta e le valigie, te l'ho già detto Ho messo le tue lettere, le mie lettere, tutto Puoi mandare a ritirarle quando vuoi Molto penoso Eh, capisco Caro non scusarti, sono io che... Sono io che non... Non caro Oh, amore mio. Già nemmeno io avrei pensato ad essere così forte. No, non ammirarmi troppo, non. Non so nemmeno io quello che faccio, sai. Mi vesto, esco, torno, faccio tutto come un automa. Forse domani se, sarò meno brava, certamente. Un mostro tu. Ma ma no, che. Ma non non ho il minimo rimprovero da fare. Ma sì, sì. Sì, è naturale, è naturale. Non voglio ste vino mia cosa voi che ti dicano. È stato sempre convenuto fra noi chi che, che avrei magito con chiarezza, no? Io avrei trovato criminale che tu mi avessi lasciato all'oscuro di tutto fino all'ultimo momento. Allora il colpo sarebbe stato troppo forte, ma mentre invece così, vedi? Ho avuto il tempo di abituarmi di di comprendere di, di... quale commedia. No, no, perché vuoi che ti faccia la commedia, scusa? Non eh. niente ha fatto. Ma sono calmissima. Eh. Dai, così, te, te lo giuro, poi lo capiresti, no? Dico che lo capiresti tu. Ti? ti sembra che io abbia la voce di una persona che nasconde qualche cosa? No. Ho deciso di avere coraggio. La provo. Come? Oh, ma l'altro giorno era un'altra cosa E poi sai Si è un bell'essere forti Che è un bell'essere preparati a... Ma quando arriva è sempre un grosso colpo Ti parli? No, non, non esagerare Vedi, ti ripeto Ho avuto il tempo di abituarmi a tutto a, a... E poi tu Tu hai avuto sempre l'abilità di Di coccolarmi Di addormentarmi Sono paventoso Troppe cose erano contro di noi, vedi? o bisognava rinunciare a cinque anni di felicità o, o accettare i rischi io ho rischiato e oggi pago cara tutta la felicità che ho avuto sei pronto? pronto, sì la pago cara ma non rimpiango niente sì. niente, niente, niente tu? no tu ti sbagli Ti sbagliavi, amore. Ho quello che mi merita perché ho voluto essere troppo felice. È stata proprio una pazzia. Amore mio. Ma no, non lo scusarti, non scusarmi. E tu t'accorda a me tanto. Non ti ricordi che la domenica quella domenica a Versaie, eh? Beh, io sono voluta venire. Io t'ho chiuso la bocca, io Io ti ho detto che ero pronto ad accettare tutto, tutto tutto. Ma no, lasciami finire, scusa. Sono io che ho telefonato, sono io che ti ho cercato per la prima. Non ti ricordi? No, no, no, Stelina era martedì. Eh. Sì, un martedì 27. E il tuo telegramma era arrivato il lunedì 26. No, non ti ricordi. Eh. E conosco a memoria queste date. A me? Ah, non so, ma credo che resterò qui. domani già domani parti non sapevo che fosse così presto allora aspetta un momento, scusa dico domattina, allora ti farò trovare le valigie giù dal portiere manda Giuseppe a prenderle, hai capito? oh io non non ha importanza, non ha importanza resterò qui oppure vado a passare qualche giorno in campagna ad amarti Niccia Dice che camuna ne mai pena. Mi guarda, drizza le orecchie, ascolta. T'aspetta, mi dice, sai. Ha l'aria di rimproverarmi come se fosse colpa mia che tu non vieni più qui. Io penso che sarebbe meglio che tu la ri prenda, caro. Perché sarebbe infelice qui. Ma non, non ti preoccupa. Non è un cane da donna, poi capisci, non non, non sapeio occuparmi, non commeno non shirebe mai, non è meglio che resti qui. Co... Ma nome mi dimentichi che era subito, sta tranquillo. Va bene, caro, vedremo per questo. Ma ma non è poi tanto complicato, ti prego. Non ti preoccupare per questo, potrei sempre raccontare che è il cane di un amico mi c'è molta affezionata Giuseppe e manda lui a ritirarla. Ti prego, ti Va bene, caro, va bene. I guanti? Oh, i guanti. I guanti. Non so, non mi pare di averli visti. Non so se li ho messi nella valiglia, ma in ogni caso non ti preoccupare. Mia. Li cercherò, se li trovo te li mando dal portiere, sta tranquillo. Dimmi, amore. Le lettere. Le mie. Bruciale. Però senti, amore, un po'. Vorrei demandarti una cosa, sai? Forse è una cosa tanto sciocca. e questa era Fergi e prima ancora abbiamo sentito il monologo di Anna Magnani, un po' lungo, ma ne valeva la pena, soprattutto un po' struggente lo capiamo, però ne valeva veramente la pena nell'intensità e nell'interpretazione e per l'omaggio alla grande attrice che è stata. Sì, stasera è una puntata un po' poco parlata e tanto ascolto tra musica e monologhi, siamo andata l'ha fatto un po' per me perché non avrei potuto sostenere, l'avevamo già una puntata intera vera e quindi ci dobbiamo un po' a far sostenere da qualcuno che parli per noi, ma non saranno tutte come il monologo di Anna Magnani e infatti quest'altro quest'altro pezzo che vi abbiamo scelto è molto più divertente ed è un monologo del tutto particolare. Sì, uno dei miei film preferiti in assoluto, penso tantissima gente e sicuramente ha... uno dei film più visti. Sì, da RT Presentoselli naturalmente, un film dell'89 con la grandissima, grandissima Magraia e Billy Crystal scritto comunque da Nora Ephron sì, e qui infatti. capiamo il perché di questo monologo così fantastico e divertente. Sì, il monologo in questione è quello in cui Sally, appunto, finge un orgasmo davanti a un tanto Quanto la storia meno... del film la sapete tutti, sì, è... e quantomeno perplesso Perry e all'interno di una specie di fast food e è fantastico. E lasciamo a lei il resto. Come ti comporti con queste donne? Ti alzi dal letto e te ne vai? Beh, certo. Beh spiegami come fai. Che racconti? Luca ha una riunione presto, il bardiere ha una partita a squash. Tu non giochi a squash. Ma chi siamo? La prima signora. È disgustoso. Sì, mi vergogno tanto. Sono proprio contenta di non esserci stata. Avrei finito per diventare una di quelle donne che lascia in letto alle 3:00 di notte dicendo che va a raccogliere legna e non hai neanche il camion. Tanto non l'avrei saputo. Ma perché te la prendi? Non ti riguarda mica. Sì, altro che. Tu sei un affronto per il genere femminile a cui appartengo. Eh, non per vantarmi, ma nessuno si è mai lamentato. Ti credo, scappi come una lepre. Io credo che si divertano molto. E come lo sai? Non so perché lo so. Perché i loro Cioè, sì, perché loro <ride> E come lo sai che veramente... Ma che stai dicendo che fingono l'orgasmo quando... È possibile Sì, addio Perché? A tutte le donne è capitato di fingere no, Non hanno mai finto con me E come lo sai? Perché lo so Ah, già, giusto Dimenticavo, sei un uomo E questo che vuol dire? Niente Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto di ragionare. Eh cioè, io non so riconoscere la differenza? No, sei ridicolo. Oh! Oh! oh. Ti senti bene? Oh! Oh, Dio. Oh, oh, Dio. Oh, oh, oh. Que oh, sí, sí, sí, oh, che meraviglia. Si, si, si, così. ha preso la signorina abbiamo ascoltato la fantastica voce di Meg Ryan in uno dei monologhi, monologhi non proprio, diciamo, ma in un momento di di altissimo secondo me cinema, una grande interpretazione anche se è un film che verte più sulla commedia piuttosto che E speriamo di che voi abbiate riso come abbiamo riso noi sì. mentre lo ascoltavamo, come matti, diciamo, in realtà. Eh per passare all'altro monologo ancora abbiamo scelto un film che è tratto da un romanzo grafico scritto da Alan Moore e illustrato da David Lloyd. Sì, Viper Vendetta che è stato un grande fumetto, un grande film, insomma per gli appassionati e appassionati sanno di cosa stiamo parlando e tra l'altro adottato per il grande schermo dai fratelli Wachowski che non sono di certo gli ultimi arrivati in questo genere di di film che fanno un bel film ambientato in questa Gran Bretagna futuristica che è governata da un regime repressivo. Naturalmente tutti notano il parallelismo con 1984 di George Or Orwell e c'è naturalmente questo cancelliere che comanda. Sì, e eh, noi abbiamo scelto un monologo un, un, per voi e È anche questo, diciamo, un è il racconto della storia sì. di di quello che è successo con questo regime, raccontato non da V che è il misterioso individuo protagonista della storia, ma da una delle tanti antipersoniaggi che lui incontra. So che non posso in nessun modo convincerti che questo non è uno dei loro trucchi. A non mi interessa. Io sono io. Mi chiamo Valerie. Non credo che vivrò ancora a lungo e volevo raccontare a qualcuno la mia vita. Questa è l'unica autobiografia che scriverò. E Dio, mi tocca scriverla sulla carta igienica. Sono nata a Nottingham nel 1985. Non ricordo molto dei miei primi anni, ma ricordo la pioggia. Mia nonna aveva una fattoria a Totterbrook. E mi diceva sempre che Dio è nella pioggia. Silenzio per favore. Superai l'esame di terza media ed entrai al liceo femminile. Fu a scuola che incontrai la mia prima ragazza. Si chiamava Sara. Furono i suoi porsi che vibravo sia nell'acqua. Erano bellissime. Pensavo che ci saremmo amate per sempre. Ricordo che il nostro insegnante ci disse che era una fase adolescenziale, che sarebbe passata crescendo. Per Sara fu così. Per me no. Nel 2002 mi innamorai di Cristina. Quell'anno confessai la verità ai miei genitori. Non avrei potuto farlo senza Cris che mi teneva la mano. Mio padre ascoltava, ma non mi guardava. Mi disse di andarmene e di non tornare mai più. Mia madre non disse niente, ma io avevo detto solo la verità. Ero stato così egoista. Noi svendiamo la nostra onestà molto facilmente, ma in realtà è l'unica cosa che abbiamo, è il nostro ultimo piccolo spazio, ma all'interno di quel centimetro Siamo liberi. Avevo sempre saputo cosa fare nella vita e nel 2015 recitai nel mio primo film, Le pianure di sale. Fu il ruolo più importante della mia vita, non per la mia carriera, ma perché fu lì che incontrai Ruth. La prima volta che ci baciammo, capii che non avrei mai più voluto baciare altre labbra al di fuori delle sue. andammo a vivere insieme in un appartamentino a Londra. Lei coltivava le scarlet carson per me nel vaso sulla finestra e la nostra casa profumava sempre di rose. Furono gli anni più belli della mia vita. Ma la guerra in America divorò così tutto e alla fine arrivò a Londra. Ricordo come cominciò a cambiare il significato delle parole. Parole poco comuni come fiancheggiatore e risanamento divennero spaventose tre cose come fuoco non regno e gli articoli della fedeltà divennero potenti Ricordo come diverso diventò pericoloso Ancora non capisco perché ci odiano così tanto Cresero Ruth mentre faceva la spesa Non ho mai pianto tanto in vita mia Non passo molto tempo prima che vengi solo a prendere anche me. Sembra strano che la mia vita debba finire in un posto così orribile Ma per tre anni ho avuto le rose E non ho chiesto scusa a nessuno Morirò qui Tutto, Tutto di me finirà, finirà. Tutto Tranne quell'ultimo centimetro Un centimetro È piccolo Ed è fragile È piccolo è l'unica cosa al mondo che valga la pena di avere. Non dobbiamo mai perderlo o svenderlo. Non dobbiamo permettere che ce lo rubino. Spero che chiunque tu sia, almeno tu possa fuggire da questo posto. Spero che il mondo cambi e le cose vadano meglio. Ma quello che spero più di ogni altra cosa è che tu capisca cosa intendo quando dico che anche se non ti conosco, anche se non ti conoscerò mai, anche se non riderò Non piangerò con te e non ti bacerò mai Io ti amo dal più profondo del cuore Io ti amo Pa di nuovo qui, si sta di nuovo facendo tardi e quindi un po' troppo e quindi perdonateci, ma andiamo un po' più di fretta e vi proponiamo l'ultimo monologo, soprattutto perché ci teniamo molto a quest'ultimo monologo, perché è molto bello sì, e vogliamo farvelo film. ascoltare. Un film bellissimo, tutto su mia madre del 99, scritto, diretto da Almodovar un film dove emerge lo spessore umano dei personaggi principali che sono tutte donne. Sì, Manuela che affronta la perdita del figlio, c'è Rosa dipinta come l'anima candida del film, c'è Grado, <ride> insomma, un personaggio incredibile dalle mille sfaccettature e davvero incredibile come è stato poi, no? Interpretata e riproposta sullo schermo, bravissimi. C'è poi anche Lola, no? Naturalmente, naturalmente c'è lei, c'è Lola. E comunque noi vi facciamo sentire questo monologo e speriamo vi piaccia. Per cause estranee alla loro volontà, due delle attrici che quotidianamente trionfano su questo palcoscenico oggi non possono essere qui, poverine. Perciò lo spettacolo è sospeso. A chi lo desidera verranno ridati i soldi del biglietto, però per chi non ha niente di meglio da fare, per una volta che venite a teatro è un peccato andarvene. Se restate, prometto di intrattenervi raccontandovi la storia della mia vita. Ciao, mi dispiace. Se vi annoio, fate finta di russare così. Lo capisco benissimo e non mi sento ferita nella mia sensibilità, eh? Veramente. Mi chiamano a grado perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri. Oltre che gradevole, sono... Molto autentica Guardate che co Tutto fatto su misura Occhi a mandorla Ottanta mila Naso Duecento Buttate nell'immondizia perché l'anno dopo me l'hanno ridotto così con un'altra bastonata Lo so che mi dà personalità Però se l'avessi saputo non me lo toccavo Continuo Tete Due Perché non sono mica un mostro Settanta ciascuna però le ho già super ammortizzate. Silicone e ne... Dove? Labbra, fronte, zigomi, fianchi e culo. Un litro sta sulle centomila, perciò fate voi il conto perché io l'ho già perso. Limatura della mandibola, settantacinquemila. Depilazione definitiva con laser perché le donne vengono dalle scimmie tanto quanto gli uomini. Sessantamila a seduta. Dipende da quanta barba una ha, normalmente da una a quattro sedute. Però, se balli il flamenco ce ne vogliono di più, è chiaro. Bene, quello che stavo dicendo è che costa molto essere autentica, signora mia, e in questa cosa non si deve essere tirchie, perché una è più autentica, quanto più assomiglia all'idea che ha sognato di se stessa. anche questa sera fra mille problemi tecnici e e varie ed eventuali siamo riusciti ad arrivare alla fine della puntata. Questa sera è stata veramente difficile, speriamo che comunque vi sia piaciuto e vi siate divertite insieme a noi. Noi noi quantomeno abbiamo riso. Scusateci per i problemi tecnici. L'MFLA vi aspetta martedì prossimo dalle 17:00 alle 23:00 sempre sugli 87 di e 9 di Radio Onda Rossa e noi invece ci vediamo ancora? Probabilmente sì. E allora fra questi giorni o stasera, sperando di non avere gli stessi problemi di questa sera. Buonanotte a tutti a tutti. Perché le sorprese non finiscono mai.